Следващата идея за размишление Твоето Слово е Светилник Псалом 119 105 от Библията Така, да разгледаме Словото Причистото Слово означава Бог в действие Самото Слово е част от великата власт на Бога Словото е древно учение Жреците са го познавали Пряко като Бог. Древната сила работи само чрез чисто концентрирано Слово. Но ти трябва да си чист. Натрупаното Слово създава явленията. Самото Слово е видоизменител на събитията. Словото е и образовател на нещата. Например, то може да образува много неща. Болести, здрави, успехи. Словото е сияч. Каквото си избрал и натрупваш, това може да го очакваш след време. Натрупването на чистото слово е право само на Божествената любов. Когато словото се натрупва, то слиза и урежда всичко. Но има случаи, когато то не слиза. Ще обясня. То се отлага, както и преди казах, остава в запас. Остава за друг живот, защото човекът не е бил готов. Не е изградил принципи в себе си и висок морал. А когато Бог иска да даде блага на човека, Той иска да ги даде на тези принципи. Тоест, иска да ги даде на себе си. Той да ги ръководи, а не да отиват в паразитите. Бог слиза в нас само когато станеш чист огън. Чисто духовно мислене. Чист светилник. Когато Словото на Бога още не е било, тогава любовта е нямала име. И Василит казва, тя е била просто чист огън. По-късно Словото слязло и дало името на този огън, и той е бил нарекан любов или любовта. Но истинската любов е винаги един чисто огън, но за този, който се умее да се върне в нея, в нейната древност. Този чисто огън е нашия Спасител. Той е Син на Бога. То е Слово на Бога. Василит казва, Словото е по-голям дар от човешкия живот. А Мелхиседек казва, Словото никога не върви по човешки пътеки. Никога не върви по човешки пътеки. Човешки разбирания. Умувания. Мелхиседек самия е прадревен числогос. След време ще говорим за него. Изключително Слово който никога не се е смесвал с световете. Никога това същество не се е смесвало с светове. За него те не съществуват. Винаги е съществувал само Бог и той е древен жрец, който е обещал да му служи. То е изваяно древно слово. И така, когато постоянно се молиш, ти натрупваш слово, това означава, че самия Бог е влязъл вътре в тебе и работи за тебе. Това е бавен, продължителен, постепенен процес. Самия Бог ти е дал себе си. Случило се е повикване. И затова има постепенно натрупване. Това, така Бог води човека към себе си. Защото му е дадено право, позволение да върви към Него. Словото е метод на Бога. Чистото слово е самият Бог на земята. Словото работи само там, където е истината.